Kapitel 28. Og David gikk i gang med å kalle sammen alle Israels fyrster, stammenes fyrster og fyrstene for avdelingene av dem som tjente kongen, og førerne for tusen og førerne for hundre, og oppsynsmennene for alle kongens og hans sønners eiendeler og budskap, sammen med hoffmennene og de veldige mennene, ja, hver tapper veldig mann til Jerusalem. Så reste kong David seg og sto på sine føtter og sa, «Hør mig, mine brødre og mitt folk!» Hva meg angår, så lå mig på hjertet å bygge et hus som hvilested for Jehovas paktsark og som fotskammel for vår Gud, og jeg hade gjort forberedelser til å bygge. Men den sanne Gud selv sa til mig: «Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for en krigens mann er du, og blod har du utøst.» Jehova, Israels Gud, utvalkte altså mig av hele min fars hus til å bli konge over Israel til uavgrenset tid, for det var juda han utvalkte som leder, O i Judas hus, min fars hus, og blant min fars sønner, var det mig han godkjente for å gjøre mig til konge over hele Israel. Og av alle mine sønner, for mange av de sønner Jehova har gitt mig, utvalgte han så min sønn Salomo til å sitte på Jehovas kongedømmes trone over Israel. Videre sa han til mig. «Din sønn Salomo er den som skal bygge mitt hus og mine forgårer, for jeg har utvalgt ham som min sønn, og jeg skal bli hans far.» For jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme til uavgrenset tid, hvis han vil fast besluttet på å følge mine bud og mine rettslige avgjørelser, som på denne dag. Och nå, for øynene på hele Israel, Jehovas menighet, og for vår Guds ører, gi akt og søk alle Jehova deres Guds bud, for at dere kan eie det gode landet, og i sannhet la det gå i arv til deres sønner etter dere til uavgrenset tid. O du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham med et helt hjerte og med en gledefyldt sjel. For Jehova rannsaker alle hjerter, og enhver tilbøyelighet i tankene legger han merke til. Hvis du søker ham, vil han la sig finne av dig? men hvis du forlater ham, vil han forkaste dig for evig. Se nå, for Jehova selv har utvalgt dig til å bygge et hus som en helligdom. Vær modig og gå til handling. Og David ga så sin sønn Salomo byggeplanen for forhallen og for de tilhørende husene, forrådsrommene, takkammerene og mørke indre rommene og forsoningslokkets hus. Ja, byggeplanen for alt som ved inspirasjon hade kommet til ham, om forgårene i Jehovas hus, og om alle spiserommene runt omkring, om skattene i den sanne Guds hus, og om de skattene som bestod av de ting som var blitt heliget, og om prestenes og levittenes avdelinger, og om allt arbeidet i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus, om alle rettskapene til tjenesten i Jehovas Hus. Om gullet etter vekt, gullet til alle rettskapene for de forskjellige tjenesteoppgavene, om alle rettskapene av søln etter vekt, om alle rettskapene for de forskjellige tjenesteoppgavene, og vekten av lampestakken av gull og deres lamper av gull, etter vekten av de forskjellige lampestaken og deres lamper, og om lampestakken av søln etter vekten av lampestaken og dens lamper, i samsvar med de forskjellige lampestakenes tjeneste. O gullet etter vekt til borene med det stablende brødet, og søllet til sølvborene, og gafflene og skålene og kannene av rent gull, og om de små gullskålene etter vekten av de forskjellige små skålene, og om de små sølvskålene etter vekten av de forskjellige små skålene, og om røkelsesalter av luttret gull etter vekt, og om det som representerte vognen, nemlig kiruben av gull som skulle bre ut vingene og skjerme over Jehovas paktsark. Han ga insikt i det hele ved skrift fra Jehovas hånd som var over meg, ja, i alle byggeplanens arbeidsoppgaver. Och David sa videre til sin sønn Salomo, «Vær modig og sterk og gå til handling. Vær ikke redd eller skrekslagen, for Jehova Gud, min Gud, er med dig. Han vil ikke svikte dig eller forlate in inntil hele arbeidet i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus er ferdig.» O her er prestenes og levittenes avdelinger til allslagssteneste slags i den sanne Guds hus, og hos dig i alt arbeidet er enhver villig mann med kyndighet til allslagssteneste slags tjeneste, og også fyrstene og hele folket for å utføre alle dine ord.